Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий, лихо ж яке, той з малку ти вже, свинопасе Евмею, поневірявсь від батьків і вітчизни своєї далеко. Отже, по правді усе, розкажи мені щиро й одверто, чи зруйнували напасники широковуличне місто, де проживав Твій батько з шановною матір'ю разом? Чи залишили самого тебе при коровах і вівцях, А вороги тебе раптом на свій корабель захопили І за підхожу ціну продали тебе в дім цього мужа? Відповідь мовив йому свинопас-розпорядник пастуший. Гостю, якщо вже питаєш мене і довідатись хочеш, Мовчки посидь біля мене й з солодким вином утішайся вдосталь. Ночі тепер нескінченні, є час і поспати, час їй цікаві розмови послухать. Тобі ж ні до чого спати лягать завчасу, ще довгий нам сон надокучить. Інші ж усі кого їх душа спонукає і серце, хай собі спати йдуть, а завтра мені на світанку кожен поснідавши свині хазяйський на пашу хай гонить. Ми ж в цій хатині питтям та їдою втішатися будем і один одному згадувать в дружній розмові печальні наші пригоди, бо є й у скорботі минулій утіха. Мужу, що лиха багато, Зазнав, проблукавши багато. Я розповім тобі те, Про що ти хотів розпитати. Є такий острів, Сірією звуть його, Може, чував ти? Від Ортігії на північ, Де сонце свій шлях повертає, Хоч і не густо людьми заселений, Все ж він вигідний, на виноград, на пшеницю, на випаси і вівці багатий. Голоду в тому краю не буває ні хворостей лютих, що завдають стільки горя і клопоту людям нещасним. А як постаріє в їхній країні людське покоління, то Аполлон Срібнолукий до них з Артемідою сходить Тихо, без болю, ласкавими стрілами їх умертвляє. Два у них міста, і на двоє поділено все поміж ними. Владарював у обох тих містах, ще віддав нам і батько, Ктесій Орменів, син, до безсмертного бога, подібний. Раз фінікійці до нас. Прибули мореходці славетні, і навезли шахраї, блискіток в кораблі своїм чорнім, в домі ж у батька мойого була фінікіянка гарна, росла й ставна в рукоділлях жіночих майстриня уміла, та незабаром її прилукаві звели фінікійці, Прала вона близь бокастого їх корабля, і один з них, ложем із нею і коханням, з'єднався. А легко звести цим женщину-кволу, хоч би вона й дуже була доброчесна. Став він у неї розпитувати, хто вона й звідки походить. І показала, на батьківський дім вона високоверхий. Родом з Сідону я міддю багатого можу хвалитись. Я гарібанта дочка, що в великих купався достатках. Та захопили мене тафіяни, розбійники хижі. В час, коли з поля я йшла і в цей край, запровадивши потім тут за підхожу ціну, продали мене в дім цього мужа. Мовив тоді чоловік, що таємно із нею з'єднався, чи не хотіла б ти знову додому вернутися з нами, щоб свого батька і матір побачити і високоверхий дім свій. Живі ще вони, і за заможних вважаються й досі. Відповідаючи, жінка таке тоді мовила слово. «Може це бути, якби...» Корабельники ви обіцяли склятвою, цілу й здорову мене довести аж додому. Мовила так, і всі поклялись, як вона зажадала.